Seguim a Ràdio Palafrugell i a continuació ens posarem en contacte amb el regidor de serveis, en Pau Lledó, i és que ens han d'explicar doncs, unes millores que s'han fet en un indret de Palafrugell, unes millores per un valor de 30.000 euros. Com dèiem, ho, farem, ho comentarem amb en Pau Lledó, regidor de serveis que tenim a l'altre costat del telèfon. Bon dia, Pau Bon dia, Rubén. Doncs, com deiem aquestes millores que s'han produït, que, si no m'equivoco, s'han produït al carrer Pompeu Fabra. Sí, s'ha pintat tota la senyalització horitzontal de Pompeu Fabra. Bé, s'està pintant i es van a fer, sobretot, el tema dels de d'avirants, que realment estava molt malament. I avui, si doncs, ja ho veieu, per les inclemències meteorològiques, s'ha doncs, fet un, un petit peron i mm -hmm. es continuarà, diguem-ne, a partir de demà. Uh -huh. Ens um, has dit no? que l'estat no era el millor, uh, no sé si tenim dades de quan era l'última vegada que es va fer aquest repàs uh, de, de pintura Realment fa molts anys, uh, ara mateix no, ara mateix no, no ho tinc apuntat, però sí que, que es veia que com passaves doncs, hi havia passos de zebra, uns uh, molt esborrats, altres que ja s'havien deixat uh, perquè s'havien fet uns passos de vianants uh, més, més i millor marcats Uh, es veien aparcaments lineals uh, força malament, per bé que doncs bé, es podia dir la línia d'horitzontalitat la línia divisòria dels dos carrils sí que es veia un bé bé però l'altre realment es veia malament i és clar en una zona d'un carrer tan i tan i tan llarg que, que és un més uh, viari importantíssim del poble, on hi passen molts de cotxes que venen de la, de la zona nord i que van cap a cales i a més a més doncs, que hi ha una escola i hi ha diversos uh, diguem, locals, i diversos bars doncs és molt important doncs, tenir-ho bé. Uh -huh. aquesta, aquest fet no, de la pintura de, de l'estat dels carrers eh, doncs ha estat eh, una de les coses que des de l'oposició s'han doncs utilitzat per criticar moltes vegades el, el govern d'Esquerra de, de, Republicana. Eh, ara s'ha fet aquesta actuació al Pompeu Fabra, teniu previstos eh, de fer d'altres actuacions de millora en els propers eh, mesos? Farem altres alteracions de millora, aquest estiu ho hem estat estudiant, ho estem acabant de, de repassar, però evidentment sabem que algunes, eh, és, és evident, no, no es pot negar, sabem que algunes senyalitzacions horitzontal del poble doncs, eh, no acaba d'estar de, de l'estat doncs, que desitjaríem, i a partir d'aquí, doncs, eh, juntament amb el pla de mobilitat i amb el pla director de bicicleta, que a mica en mica anirem eh, duent a terme, que ja, ja, estem, ja estem duent a terme, però que a mica en mica l'anirem desenvolupant, doncs eh, farem també el repintat d'altres zones del poble. Uh -huh. eh, en aquest sentit, en aquest repintat s'ha utilitzat alguna tècnica diferent per intentar doncs, que aquesta pintura sigui més que tingui més durabilitat o fins i tot en els passos de vianants, no? que a vegades eh, això és pels motoristes i fins i tot els ciclistes, a vegades és que això una miqueta de, de que quan plou, com és el cas d'avui, és massa lliscant. No sé si en aquest sentit s'ha fet alguna actuació en previsió d'això. Sí, se fa una actuació de tend antilliscant i a partir d'aquí ons s'ha fet, fet un pintat eh, que, perquè ens atenguin els oients amb, amb força durabilitat. Per tant, l' actuaació en aquest cas del Pompeu Fabra és una actuaació eh, global, és una actuació que, que, que doncs ve que serà de llarga durada, de llarga durabilitat i en aquest sentit doncs, eh, també s'ha fet aquesta capa, aquesta imprimació, eh, per tant, de que sigui antilliscant. Mm -hmm. Molt bé, Pau, doncs, eh, hem comentat aquesta millora que s'ha fet al carrer doncs, Pompeu Fabra, aquesta, doncs, repintat d'aquesta senyalització horitzontal i com deies no? ens haurem d'esperar una miqueta per saber quines són les properes actuacions en aquest sentit, d'altra banda no sé si tenim algunes altres afectacions, algunes altres actuacions que, que tingueu previstes, no, no només en el, en el sentit del repintar carrers sinó també doncs, que, que dueu terme des de l'àrea de serveis i que ens pugueu avançar Bé, uh, ara mateix estem uh, treballant amb els pressupostos, uh, tant l'àrea de serveis com, en aquest cas el meu, doncs, mobilitat o, per exemple, règim interior, que són les tres àrees doncs, que, doncs, que, com ja se sap, a través del cartipàs, doncs, doncs en aquest sentit doncs, porto, i estem treballant amb el, amb el pressupost. A partir de que el pressupost doncs, estigui uh, mitjanament encarrilat i a punt d'aprovació, doncs, uh, us direm a veure quines optacions portem. Sí que és veritat que amb el temes de de mobilitat, que és tot el que fa el que fa doncs menció uh, a les direccions dels carrers i tot això, doncs estem treballant, hem treballat en doncs, uh, diverses entitats ja per, i, i hem treballat des de la policia per intentar doncs, tirar endavant alguns projectes aquest hivern. Si hi ha, us podríem avançar alguna cosa doncs uh, doncs sí que estem treballant també amb obres per projectes que es duran d'aquí poc com és, per exemple, el carrer Sant Josep o Manufatures del Suro uh -huh. o en aquest cas eh, o en aquest cas doncs, també tota la zona centre que ja han treballat eh, també fins de la policia i que sobretot això no ho farem de forma unilateral no ho farem de forma... Eh, des de l'Ajuntament, sinó que ho estem que ho estarem treballant també amb entitats i amb el sector comercial. Per tant, Clar. això són les grans peces de la mobilitat. Molt bé, Pau. Uh, la veritat és que doncs, després, quan un conforma el pressupost, després ha de, ha de doncs, triar, potser, aquestes prioritats, um, a vegades des de fora, no? de, o des de la població no ho entén, sobretot si no no es fan les actuacions al, al costat de casa seva. Uh, ens, ens podeu explicar una miqueta uh, com, com, com ho valoreu, això? Quin, quin, com ho és Veureu no? quines actuacions han d'anar primer i quines s'han doncs, d'esperar una miqueta més. Des de Mobilitat doncs, valorem, eh, sobretot, eh, anar fent mica en mica. Eh, les actuacions que des de Mobilitat ens plantegem doncs, és la pacificació del centre, fa poc, com ja sabeu, es va acabar el carrer Sant Sebastià i mica en mica doncs, ara comencem al Sant Josep i estem, eh, bueno, això és més un tema d'obres també, eh, sobretot, eh, també estem amb el, amb el Cervantes i el Progès, i a partir d'aquí, doncs, quan acabem doncs, aquesta pacificació del centre, amb doncs, eh, mobilitat ens reuniem amb els veïns, ens reuniem amb les entitats, doncs, que d'alguna manera són actives, són molt participatives de la vida del zona centre, eh, veïns, eh, com he dit, entitats, i en aquest sentit, doncs, doncs, a, doncs comencem a treballar amb elles, a parlar, explicar-los una mica el, el, el, el que és el projecte i ho farem de forma, diguem-ne, que sigui, que sigui realment, doncs, no realment necessari. És a dir, no, això, això que deies, cada no, cadascú esfera que li l'arreglin, doncs, no sé, arreglin el, el carrer de casa seva, doncs nosaltres ja ja tenim un pla, diguem-ne, que aquest pla doncs, l'hem anat, anat parlant amb els veïns d'algunes zones, i en aquest sentit doncs, ho tirarem endavant. Molt bé, Pau Lledó, regidor de serveis, mobilitat i règim interior, com ens has recordat. Doncs, gràcies per doncs, explicar-nos els detalls d'aquesta doncs, actuació que doncs, ja es pot veure en el carrer Pompeu Fabra i que doncs continuarà quan aquest doncs, temps, aquesta meteorologia doncs, deixi de fer la guits en aquest cas per aquestes actuacions que es fan al carrer i d'altra banda doncs, ens posarem en contacte més endavant quan ja tinguem doncs, quan ja em puguis avançar alguna cosa més, alguna actuació més que fareu en el futur relacionada amb algunes d'aquestes àrees de les quals n'és el regidor. Moltes gràcies, Pau. I sí, tant. Bon dia.